A YouTube az alapértelmezett 16:9-es képarányhoz az alábbi felbontásokat javasolja: 2160p UHD 3840x2160 pixel, 1440p QHD 2560x1440 pixel, 1080p Full HD 1920x1080 pixel. 220p HD felbontás 1280 x 720 pixel, 480p 854 x 480 pixel, 360p 640 x 360 pixel, 240p 426 x 240 pixel. Számunkra az ideális felbontás egy előadás megtartásához a 720p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 A bevezetőbe szóba kerültek a videós formátumok felbontásai. Előfordulhat, hogy nem mindenki van tisztában a 2K, a 8K, a 4K, a QHD és a többi felbontás jelentésével. Itt most összefoglaljuk ezeket a kifejezéseket, hogy a későbbiekben ezek az elnevezések már értelmezhetőek legyenek. Ha a felbontásról beszélünk, akkor arra utalunk, hogy hány darab pixel tud megjeleníteni egy képernyő vagy monitor. 300x400, 1280x720, de mi a 2K és mi a QHD? Mi az I és mit jelent pontosan? Ha a képernyő felbontások történetének elejére szeretnénk ugrani, akkor vissza kellene mennünk az első IBM PC idejébe, a 160x200-as időkbe, vagy az Amiga forradalmi 640x400-as i-felbontásáig, belenézve az akkori videokártya fejlesztésekbe, kábelsáv idejébe. Mivel ezek a kezdeti felbontások mára már teljességgel elavultak, ezért ezzel most ne is foglalkozzunk. Kezdjük a manapság alapfelbontásnak számító HD felbontással az 1280x720 pixellel amit röviden csak 720p-nek nevezünk. Az első HDTV-k es képarányjal rendelkeztek, ezek általában már lcd k voltak. Ha körbenézzünk az ismerőseink között, biztosan találunk olyanokat, akiknek a nappaliában ilyen magas felbontású HD televízió van jelenleg is. Bár a 720p a köznyelvben HD felbontás, a valóságban ritkán találkozhatunk ilyen felbontással. Valójában a HD név az 1360 vagy az 1366x768-as felbontást takarja. Ez az akkoriban leginkább elterjedt PC monitor felbontás az 1024x768-ból alakult ki, mert ugyanis ezt a felbontást széles vásznosították, és így jött ki az 1366 közel 169 9 es képarányra. Ha valaki azt állítja, hogy HDTV-je van, akkor nagy valószínűséggel erről beszél. Hiába van és volt a tartalom oldaláról a 720p az elfogadott, a gyártási módszerek felül kerekedtek, könnyebb volt a kijelzőket a monitor szabvány magasságához kalibrálni. A 720p után nem sokkal megérkeztek és az ére törtek az 1080p megjelenítők. Ezt nevezzük Full HD-nak, ami az 1920x1080-as standard 16 es képarány. Ez gyakorlatilag a mai napig a Gold Standard. A TV csatornák számára régebben igen limitált adatátviteli sebesség át rendelkezésre de a tévé közvetítéseket azért megpróbálták az 1080 pixel magas képhez közelíteni. Ezért volt még sokáig bejáratott dolog a modern világban is, az interlészt videó folyam, az 1080i. Ez annyit jelent, hogy képkockánként csak az 1080 magas kép felét küldték el a tévének, először a páros, azután a páratlan sorokat. Viszont szerencsére ezt a kor tévéi fel tudták úgy dolgozni, hogy a végeredmény nagyjából közelített a natív 1080p-hez. Így sikeresen tudták a közvetítéseket a kis sávszélességen biztosítani, viszont ha a készülékek rosszul dekódolták az adatátvitelt, akkor a képernyőn csíkozódást eredményezett a kép. Az 1080p hamar elterjedt, mivel a sok pixel nagy mértékű képjavulást jelentett. A kamerák, a monitorok, a vágó szoftverek gyakorlatilag minden tartalom előállítás beállt rövid időn belül arra, hogy erre a felbontásra gyártsanak műsorokat, és ez technológiailag sokáig meg is tartotta a státuszát a kijelző és tartalmi fronton. A felbontás igény az idő haladtával természetesen folyamatosan növekszik. Eddig tehát volt a HD 720p és a Full HD 1080p, aztán megérkezett a 4K. Ekkor viszont elkezdődtek az értelmezési problémák, mert a 4K valójában filmes oldalról jött felbontásra utal, ami 4096-szor 2160 pixel lenne. Ez viszont a 16:9 es képaránynál szélesebb, ami pontosan a négyszerese a 2K felbontásnak, ami a 2048-szor 1080 lenne. Csak hogy az 1080p-t nem szoktuk 2K-nak nevezni, pedig a 4K vonulat szerint hívhatnánk annak. Amit mindenki 4K-ként ismer, az az UHD felbontás, az 1080p négyszerese, ami 3840x2160 pixel, szintén 16-9-es képaránynyal. Az UHD nem 1080 szorozva négyjel magas, hanem maga az 1920x1080 pixel méretű téglalap fér bele négyszer. Ez tehát a Full HD-nak csak kétszerese, visszintesen és függőlegesen nézve. A zavarodottságot pedig az jelenti, hogy vannak akik rosszul gondolják, hogy a 2K, az 1080p és a 2160p közötti felbontást jelenti, az 1440p-t, amit QHD-nak nevezünk, vagyis Quad High Egyszerű kitalálni, hogy ez az elnevezés honnan jött. A HD-ról kimondtuk, hogy 720p, ez pedig annak pont a négyszerese. Ez a felbontás a számítógép monitoroknál terjedt el, televíziókat nem is készítettek erre a felbontásra, pedig a kezdetekben a HD leváltására szemelték ki ezt a felbontást, de közben az 1080p terjedt el inkább. Népszerűségét és a számítógépes világban való elterjedését az okozta, hogy a kezdetekben a 4K felbontású felvételeket nem tudták eléggé hatékonyan továbbítani, feldolgozni a kicsi szélesség miatt, illetve a videókártyák és a számítógépek hardverei sem bírtak el ekkora felbontással. A számítógépes monitor méretek limitáltsága miatt a képpixelek tovább tömörítése akkor még nem tűnt hatékony előrelépésnek. Az volt az oka annak, hogy a QHD meghódította a számítógépes játékok világát, mert a felbontás jóval több, mint 1080p, és a kor számítógépes hardverei meg tudtak vele birkózni, szakadozásmentes videóélményt nyújtva a felhasználóknak, gémereknek. Manapság a technika előrehaladtával ez a felbontás már előkelő helyet foglal el a játékvilágban, hiszen 120, 144, 240 frame per szekundummal meghajtva a játékokat, 1440p-ben varázslatos képi világ szippantja be a játékosokat, persze csak akkor, ha a meghajtó hardware valóban tudja ezeket a képfrissítési számokat hozni. A monitorok esetében még érdekes trend lett a 21.9-es, vagy még annál is szélesebb képarány, mert ezeken a kijelzőkön a játékok jobban magukkal tudják ragadni a felhasználókat azzal, hogy a perifériás látásukba is beúsznak a képek. A legtöbben, főleg informatikai munkahelyen, manapság két, de akár három normál monitort is használunk egyszerre. Az ilyen 21 es képarányú munkaállomás nagyszerű, hiszen egy panelen látható akár több monitorképe is. Nem szokatlan, hogy rá akarják tenni egyetlen monitorra a képet, hogy ne kelljen több 16 es monitort egymás mellé rakosgatni. A streaming előretörésével valószínűleg a televíziózásban a jövőben is megmarad a 16 es képarány. Valószínűleg a közeljövőben a 8K lesz a következő lépés, bár ez a felbontás ma még gyerekcipőben jár. Látva azonban, hogy a gyártók milyen hamar váltak meg az 1080p-től, gyanítható, hogy a gyártási technológiák fejlődésével pár éven belül az üzletekben már nem tudunk majd 4K-s tévét beszerezni, mert addigra már nem lehet kapni őket. A hibás megnevezés viszont továbbra is önálló életet fog élni, mert nyilván ez sem 8K, hanem QUHD, vagy UHD2, vagy 8K UHD 7680 x 4320 pixel felbontással a 8192 helyett. Aztán lehet, hogy egyszer majd beköszönt a 16K időszaka. Persze ahhoz azért még nagyon fejlődni kellene a PC összes komponensének. Arról nem is beszélve, hogy a legújabb kábel szabvány, a HDMI 2.1, erős tömörítéssel felvértezve is alig tud megbirkózni a 8K felbontású 60 frame per Így biztos, hogy a 16K még évtizedekre van tőlünk időben. Tehát honnan jön a 4K, a 8K és a 16K elnevezés? Eredetileg onnan, hogy a filmes felbontás az a 4K, azaz 4000 pixel és még egy kicsi, a 8K pedig 8000 pixel és még egy kicsi.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 Illusztrációk keresése az előadáshoz Bemutató előadásunk elkészítéséhez keressünk az előadás témájába vágó interneten fellelhető illusztrációkat, képeket. Ehhez a legegyszerűbb megoldás, ha a webes böngészőnkkel fellépünk a Google képkeresőjéhez és releváns kulcsszavakkal szavakkal próbáljuk megkeresni a számunkra legideálisabb képeket. A keresési parancs lefutása után a találati lista kilistázódik a képernyőnkre. A keresőfelületnél az eszközök funkció használatával további keresési szűkítéseket is végezhetünk, méret, szín, fájtipus, feltöltési idő és felhasználási jogok alapján tovább szűrhetjük a találati listát. Érdemes kipróbálni a különböző lehetőségeket is, de mi a példánkban csak a méret funkciót használjuk, és azon belül a nagyméretű képekre vagyunk kíváncsiak. Amennyiben megtaláltuk azt a képet, amelyet szeretnénk az előadásunk során felhasználni, a találati listánkon kattintsunk rá. Ekkor a képhez tartozó weblap linkje, elérhetősége is megjelenik, amire szintén rá kattintva eljutunk ahhoz a weboldalhoz a böngészünkben, ahol az imént kiválasztott kép megtalálható. Amennyiben a képhez tartozó metainformációk szerepelnek az adott weblapon, azokat érdemes feljegyeznünk egy dokumentumban, ahol a felhasznált forrásokat gyűjtjük. A képet lementhetjük a saját számítógépünkre. Amennyiben nem vagyunk elégedettek az interneten fellelt kép élességével, felbontásával vagy méretével, akkor további lehetőségeket is igénybe vehetünk ahhoz, hogy az adott kép összes előfordulására rákeressünk. Ekkor a keresőrutin az interneten nyilvánosan elérhető összes, azonos vagy nagyon hasonló képet listázza ki számunkra. A keresőrutin egy mesterséges intelligencia alapú motor utasításait hajtja végre. Ez a mesterséges intelligencia a folyamatos önfejlesztés során Megpróbál egyre eredményesebben keresni, ami manapság már igen pontos találati halmazt kutat fel számunkra. Ehhez a kereséshez a kiválasztott képfájra mutató direkt linket másoljuk ki, majd a Google képkereső funkciójánál kattintsunk a fényképezőgép ikonra. Ekkor két lehetőség közül választhatunk. Vagy feltöltjük az előzőleg már rossz minőségben lementett képet, vagy az interneten fellelt kép imént kimásolt linkjét beillesztjük, és úgy ismételjük meg a keresést. Mi most ez utóbbit választjuk. A monitorunkon megjelenő újabb találati lista bélyek képeire pillantva láthatjuk, hogy a keresés sikerrel járt. A konkrét keresési találatokat méret szerint is listázhatjuk. Választhatunk nagy, közepes vagy kicsi felbontás közül, de akár az összes méretű képet is kiírathatjuk a képernyőre. Ekkor kedvünkre választhatunk a különböző méretű képek között. A powerpoint vetítés során célszerű kisebb pixelméretű képeket választani, mert annak nagy valószínűséggel a fájmérete mérete is kisebb lesz. Filmkészítéshez a szabványos mérethez igazodó pixelméretű képet célszerű választani. Például HD esetén 1280 x 720 pixeles méret esetében a kép függőleges pixelmérete 720 pixelnél ne legyen nagyobb, míg a Full HD 1920 x 1080 méret esetében 1080 pixelnél ne legyen nagyobb. Amennyiben jóval nagyobb méretű kép áll csak rendelkezésre, akkor egy képszerkesztővel arányos kicsinyítéssel korrigálhatjuk a képet. Tartsuk szem előtt, hogy egy nagy pixelméretű képet képszerkesztővel könnyedén kicsinyíthetünk, viszont egy esetlegesen kicsi pixelméretű képnél a nagyítás a kép élvezhetőségének rovására megy. Linkrövidítő használata. Ha a képtalálatok linkjeit szeretnénk a felhasznált forrásoknál megjeleníteni, akkor a sokszor nagyon hosszú és bonyolult linkeket érdemes valamelyik online, akár külön regisztráció nélkül is elérhető linkrövidítő szolgáltatással egységesíteni. Így a megjelenített linkek egységes és kezelhető hosszúságúak lesznek. Sokkal jobban mutatnak az elkészült dokumentumban. Ehhez másoljuk ki a találati oldal linkjét, majd nyissuk meg a link rövidítését segítő oldalt. Előzetes regisztráció nélkül is használhatjuk ezt a szolgáltatást, de akkor limitálva van a rövidíthető linkek száma. Amennyiben ingyenesen regisztráltunk az oldalra, akkor a napi limit szám jóval magasabb, ráadásul különböző statisztikákat is meg tudunk nézni a későbbiekben arról, hogy mely oldalak linkeit rövidítettük az elmúlt időszakban, és azokra hányan kattintottak. Videónkban a regisztrációval használjuk ezt a szolgáltatást. A Create nevű nyomógombra kattintva, jobb oldalról beúszik egy doboz, ahová a rövidíteni kívánt hosszú linkünket beilleszthetjük. Amennyiben ismételten megnyomjuk a doboz alján lévő Create nevű nyomógombot, akkor megtörténik a link rövidítése. A rendszer automatikusan érzékeli, hogy egy linket illesztettünk be, ezért a nyomógomb megnyomása nélkül is legenerálódik a rövid link, ami egy újabb beúszó dobozban meg is jelenik számunkra. Amennyiben ezt a rövid linket kimásoljuk a kopi nyomógombra való kattintással, akkor maga a szolgáltatás felülete akár beizzárható. A kinyert rövid linket ezután a szövegszerkesztőnkben vagy a jegyzettömbünkben elhelyezett forrásba be is illeszthetjük. Ezzel a nagyszerű link rövidítő szolgáltatással, akár nyomtatott dokumentumok esetében is sokkal szebbé tehetjük nyomtatványunk kinézetét, hiszen egy rövid link mindenképpen jobban mutat, mint egy túl hosszú, nagyon csúnya és megjegyezhetetlen link. Képek manipulálása, szerkesztése Lementett képeink esetében előfordulhat, hogy előadásunkban csak egy képrészletre van szükségünk, nem a teljes képre. Ekkor fontossá válhat, hogy a képeket tudjuk utólag szerkeszteni, manipulálni. Egyre több ingyenes lehetőség is rendelkezésünk rál, mind online formában, mind letölthető szabad szoftverként. Sokszor egyszerűbb szerkeszteni a képet egy letöltött programmal, aztán átválthatunk egy online elérhető webes felületű képszerkesztőre, ahol a szerkesztés finomítását tudjuk elvégezni. Példánkban bemutatjuk, hogy az előadásunk témájához megkeresett és kiválasztott plakátból hogyan tudjuk a számunkra szükséges képrészletet kimenteni és tovább szerkeszteni a Gimp nevű szabadon letölthető szoftver segítségével. Mentsük le gépünkre, vagy másoljuk ki a böngészünkből a megjelenített képet. Nyissuk meg a lementett képet a képszerkesztőben, vagy illesszük be a gim szerkesztő felületébe a böngészőmből kimásolt képet. A szerkesztése szánt kép nézetét nagyítsuk fel olyannyira, hogy pontosabban ki tudjuk jelölni azt a képrészletet, amire szükségünk van. Jelöljük ki a számunkra hasznos területet a képfájlon, majd másoljuk, vagy vágjuk ki. A nyers képfájlt ezután be is zárhatjuk, hiszen arra már nem lesz szükségünk a továbbiakban. Az imént kimásolt képrészletet illesszük be egy új dokumentumba. Amennyiben szükséges még tovább szerkeszteni a képet, vagy kivágni még felesleges részleteket, akkor itt finomíthatjuk tovább munkánkat. A programmal sokféle manipulálási lehetőségünk van, sok esetben szükségünk lehet a kép színeinek, fényességének, kontúrjainak kiigazítására is. Jó szolgálatot tehet a klónozás lehetősége, amikor egy képrészletet kijelölve a kép más területeit is beszínezhetjük. A képmanipulálás végeztével ismét kijelölhetjük a számunkra hasznos területet, ezután a már elkészült képet lementhetjük a gépünkre, vagy az apróbb hibákat is eltüntethetjük a klónozás segítségével. Ne feledkezzünk meg arról, hogy dokumentáljuk a képforrását. Amennyiben egy háttér előtt szeretnénk megjeleníteni az imént manipulált képünket, akkor ehhez használhatjuk az online weblapon elérhető PixelR nevű ingyenes képszerkesztőt. Nyissuk meg az előre full HD méretre vágott háttérképet. A baloldali függőleges oszlopban, sok funkció közül választhatunk, de számunkra most elegendő egy új réteget rátenni a megnyitott háttérképünkre. Ehhez a bal alsó sarokban kattintsunk a hozzáadás ikonjára, majd tallózzuk be képrétekként az imént módosított képünket. Ekkor egy újabb rétekként megjelenik a manipulált képünk, amit az egérrel pozícionálhatunk, nagyíthatunk, kicsinyíthetünk a megfelelő méretre. A baloldali oszlopban finom hangolhatjuk elképzelésünket. Többek között állíthatjuk a réteg átlátszóságát, szövegboxot szúrhatunk be, és a megjelenített szöveg stílusait is beállíthatjuk. Amennyiben olyan betűtípust választottunk ki, amely nem kezeli helyesen a magyar ékezetes betüket, akkor célszerű gépelni be a szöveget, majd újabb szövegdobozokat beszúrva a vesszőkkel és pontokkal korrigálhatjuk a helyes írást. Természetesen célszerű olyan betűtípust használni, ahol nincs szükség az ékezetek korrigálására, mert úgy igen sok szerkesztési időt takaríthatunk meg magunknak. Amennyiben végeztünk a szerkesztéssel, akkor a készfájt le is menthetjük. Többféle fájtípusból is választhatunk, de számunkra a jpg tökéletesen megfelel. A program a PXD fáj típus mentését is felajánlja, ami akkor jöhet jól, ha a későbbiekben tovább szeretnénk szerkeszteni az adott képfájt, mert a PXD mentésekor a különböző rétegeket is a képfájba hagyja a program. A végleges fáj mentésekor ne felejtsük el a csúszkát 100%-ra állítani, hogy a lementésre kerülő képfáj a lehető legjobb minőségű maradjon, ne pixelesedjen. Amennyiben úgy döntünk, hogy további képszerkesztést is szeretnénk elvégezni az eddig véglegesnek hit képünkön, akkor ismét megnyithatjuk azt a gimben, majd például a klónozással tovább finomíthatjuk a kinézetet. A képfáj mentésekor megint legyünk figyelmesek, mert a képszerkesztő programok alapbeállítása Sokszor a kisebb fájméretet preferálja, ami túlzott képtömörítés esetében a pixelesedést okozza. A további képek és illusztrációk felhelyezése az alap háttérképre ezután már az előzőleg bemutatottak alapján egyszerűen elvégezhető. Amelyik rétegre nincs szükségünk, azt törölhetjük. Vagy ha nem akarjuk törölni, akkor kikapcsoljuk, hogy ne zavarjon bennünket az újabb képek, szövegboxok elhelyezésénél. A baloldali függőleges oszlopban lévő pozíciós és képméretező számok áttírásával azonos nagyságra hozhatjuk a háttérre felhelyezendő képeinket, valamint a kívánt pontos pozícionálásra van lehetőségünk. Pár órás munkával kellő gyakorlatot szerezhetünk abban, hogy az installált vagy az online képszerkesztőt megszeressük, és a továbbiakban is ügyese használjuk. Filmbetét keresése, letöltése Amennyiben az előadásunkat szeretnénk színesíteni egy-egy rövid filmbetéttel is, akkor nem szükséges leforgatnunk azt, hiszen valószínűleg előttünk már mások megtették ezt. Amikor körvonalazódott már az elképzelésünk, akkor célszerű a nagyfilmes szolgáltató felületeket átnézni egy célzott kereséssel. Példánkban a YouTube felületén keresünk az előadásunkhoz illeszkedő filmrészletet. A Google keresőjébe beírva a megfelelő keresőszavakat, a nagy találati halmazból valószínűleg sikerül olyan filmet találnunk, amelyből kiragadhatunk egy-egy számunkra érdekes részletet. Ehhez a kiválasztott film linkjét másoljuk ki, majd a weben található filmletöltés segítő oldalak közül kiválasztva a számunkra legmegfelelőbbet, le is tölthetjük azt. Példánkban az egyszerűen kezelhető d oldalt használjuk ehhez. Ennek a letöltő oldalnak nagy előnye, hogy mindenféle regisztráció nélkül pár kattintással tudjuk letölteni az adott filmet. Előnye még az oldalnak, hogy nincs letöltési, felbontási korlát, azaz a filmet akár a lehető legjobb felbontásban is le tudjuk tölteni. Sok letöltő oldal a 480p és a 720p közötti tartományt engedi csak letölteni, regisztráció nélkül. Az imént kimásolt YouTube linket illesszük be a felkínált textboxba, majd kattintsunk a download nevű részre. Ekkor felugrik egy újabb box, amelynél az audio vagy videó letöltését kezdeményezhetjük. Mivel nekünk most a videó letöltésre van szükségünk, ezért válasszuk ki azt a felbontást, amelyben szeretnénk a videót letölteni. Ehhez érdemes előzőleg megnézni, hogy a Youtube-on a videó milyen maximális felbontással érhető el. Videónk maximálisan Full HD 1080p-ben érhető el, ráadásul pontosan erre a méretre van szükségünk az előadás videónk esetében. Tehát a letöltő oldalnál válasszuk ki ezt a felbontást. Ennél az oldalnál is számolnunk kell azzal, hogy egy reklámblokk vagy oldal felugrik majd, de ezt nyugodtan hagyjuk figyelmen kívül és a felugró ablakot zárjuk be. A videó rövid inicializálása után elkezdődik a letöltés a letöltő oldal szerverére a kívánt felbontásban. Ennek menetéről egy kékes színű státuszcsík ad információt számunkra. Amint befejeződött a videó feldolgozása és a státuszcsík százalékos megjelenítője elérte a 100%-ot, annak színe megváltozik és megjelenik egy újabb download felirat egy felhőcske ikonnal. Erre kattintva pedig letölthetjük a számítógépünkre a filmet.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 A zenei adatbázisban időtartamra keresve leszűrhetjük a találatokat. További szűréssel csökkenthetjük a találati halmaszt. Válasszuk ki a hangulati szűrésből a szomorú kategóriába rendezett zenei betéteket. A találati listában ezután hallgassunk bele a felkínált hanganyagokba.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 Érezzük, hogy megtaláltuk a legmegfelelőbb zeneszámot, akkor a felkínált linken letölthetjük a zeneszám alkotói oldaláról, de közvetlenül az Audio Library-ről is le tudjuk tölteni. Hanganyag szerkesztése. Példánkban a letöltött zene szám hossza 1 perc 34 másodperc, a szükséges 1 perc 50 másodperc helyett, ezért mindenképpen szükségünk lesz az Audacity hangszerkesztő programunkra, hogy az aláfestő zenéket meg tudjuk hosszabbítani a kívánt hosszúságúra. Hosszabb zene esetében könnyebb a dolgunk, mert csak meg kell vágni a megfelelő időtartamúra, míg az időtartam meghosszabbítása kicsit bonyolultabb műveletnek tűnik, főleg úgy, hogy ezt a szerkesztési munkát úgy kell elvégeznünk, hogy a zenei betét élvezhetősége megmaradjon. Ehhez indítsuk el az Audacity hangszerkesztő programunkat, majd nyissuk meg a letöltött hangfájt. A betöltés után a képernyőnkön megjelenik a sztereósáv jobb és baloldali hanghulláma. A pontosabb szerkesztéshez egérrel meg tudjuk növelni a hangsáv nézetét. Mivel sztereó hanganyagról van szó, elég ha a szerkesztés közben csak az egyik sávot látjuk. Érdemes meghallgatni az aláfestő zenét, hogy kiválasszunk belőle olyan részletet, amelyet megduplázva az ne legyen zavaró a hallgató számára. Ha találunk olyan részletet, amit szeretnénk kimásolni, akkor az egerünkkel kattintsunk a hanganyagba, majd az egérrel jelöljük ki a másolásra szánt tartományt. A pontosabb másolás érdekében a hangkullámsáv léptékét nagyíthatjuk is. A Windowsban megszokott billentyű kombinációkkal tudunk másolni, de menüből is kiválaszthatjuk a másolás opciót. Kattintsunk a hanganyagon arra a pontra, ahová a másolatot szeretnénk beilleszteni, majd illesszük be az imént kimásolt részt érdemes az eredményt meghallgatnunk, hogy valóban jó sikerült-e a hangmanipulálásunk. Amennyiben további szerkesztésre is szükségünk van, jelöljük ki az újabb részt, és az előzőekhez hasonlóan ismételjük meg a műveletet. Példaként szereplő hangfájlunk időtartama ezzel a szerkesztési munkával most pár másodperccel hosszabb lett a kívánatosnál, ezért célszerű a hangfájt megvizsgálunk, hogyan spórolhatnánk az idővel, úgy, hogy hallhatóan ne a minőségen. Példánkban mi most a teljes hangfájt kijelöljük és a hatásmenüpont sebesség megváltoztatása opciót választva megpróbáljuk rövidíteni a hanganyag hosszát. Ha túllőttünk a célon, akkor a szerkesztés visszavonásával visszavonhatjuk a legutóbbi lépést. A finomabb beállítás eléréséhez ne a csúszkákat használjuk, hanem kézzel írjuk be a megfelelő értékeket. A szerkesztő kapunk erre segítséget, ugyanis a kijelölt tartomány jelenlegi hosszát és az esetleges új hosszát is kiírja számunkra a rendszer. A hangfájlon további apróbb javításokat is eszközölhetünk a fenti módszerekkel. Például a hangfáj végén lekeverhetjük a hangot, ezzel azt érjük el, hogy a hanganyag a vége felé lehalkul. A felesleges csendet is kivághatjuk a hanganyag végéről, ezzel is rövidül a lejátszási hossza az aláfestő zenénknek. A szerkesztési lépések után célszerű azonnal leellenőrizni az eredményt, így ha valamit elrontunk, bátran visszavonhatjuk, és nem a teljes szerkesztési munka végén derül ki, hogy hibáztunk. Akár filmvágásról, akár hanganyagvágásáról van szó, Mindkét munkához fontos a maximális türelem és odafigyelés. Enélkül nagyon nehéz tisztességes végeredményt produkálni. Az itt alkalmazott szoftverek messze segítik a munkánkat, és kellő gyakorlat megszerzése után könnyedén boldogulunk velük. Amikor a teljes hanganyagot sikerült a kívánt időtartamra megszerkeszteni, akkor hallgassuk végig. Ha úgy ítéljük meg, hogy megfelel a végeredmény, akkor mentjük ki az egész hanganyagot a gépünkre. Hanganyagot exportálhatunk MP3-ba és tömörítetlen vaffájba is. Ha nem túl hosszú hanganyagról van szó, nyugodtan válasszuk a jobb minőséget, hiszen a film megszerkesztése után nagy valószínűséggel úgy is törölni fogjuk ezeket az átmeneti fájlokat. Hangsáv beillesztése videósávalá A majdani előadásunkhoz megszerkeztettünk egy videóanyagot, ezután a videó lejátszási hosszához igazítva megszerkeztettünk egy aláfestő zenét tartalmazó hanganyagot is. Ezzel most már a szükséges nyersanyagok a rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy a videó betétet zenei aláfestéssel ellátva véglegesíthessük. Indítsuk el a Shortcut videószerkesztőt, majd az elmentett projektfajt nyissuk meg. Ekkor a megvágott filmrészlet betöltődik a merevlemezünkről lemezünkről a videószerkesztő idővonalába. Láthatjuk, hogy a megvágott videónknál is található egy hangsáv a videóban. Mivel erre nincsen szükségünk, ezért a Master videósáv elején lévő hangszóróra kattintva a videó eredeti hangját lenémíthatjuk. Az idővonal felirat alatt lévő három vízszintes vonalat ábrázoló ikonra kattintva egy újabb menüsáv gördül le, ahol új audiósávot nyithatunk a már meglévő videósáv alá, tehát immár két sávunk van a szerkesztő idővonalán, egy néma videósáv és alatta egy üres audiósáv. Nyissuk meg a hanganyagot tartalmazó fájt, majd az egérrel húzzuk rá az üres audiósávunkra. Ha nem sikerül azonnal a megfelelő helyre illesztenünk, akkor az audiósávon az üres helyen nyomjuk meg az egerünk bal nyomógombját, majd válasszuk ki a felugró boxból a törlés funkciót. Ekkor az üres hely törlődik a sávon, és a hanganyag a kezdőpontra ugrik. Mivel előzőleg a hanganyag lejátszási hosszát pontosan megszerkeztettük, ezért a videósáv és az audiósáv azonos hosszúságú lesz. Nézzük és hallgassuk meg a végeredményt. Amennyiben elégedettek vagyunk az eredménnyel, nincs más teendőnk, mint kiexportálni a filmet. Előtte ellenőrizzük le a felbontást, a képarányt és a másodpercenkénti képkockaszámot, ami a film szaggatásmentes élvezetéhez minimálisan 25 kocka legyen másodpercenként. Az erősebb gépek esetében ez a szám 30 vagy 60 is lehet, de ez esetben jóval nagyobb fájméret lesz a végeredmény. Amennyiben az eredeti nyersanyag 25 frame per szekundum volt, úgy felesleges ezt a kimeneti értéket nagyobbra állítani, hiszen nem hoz majd minőségbeli eltérést. A 25 kocka másodpercenként tökéletesen megfelel egy bemutató előadáshoz. A renderelés folyamatát a képernyő bal felső sarkában követhetjük nyomon. Amennyiben a program végzett a film kiexportálásával, érdemes egy média lejátszóban kipróbálni a film lejátszását. Ezt követően a filmszerkesztőt be is zárhatjuk. Hangfelvételi lehetőségek mikrofonnal Azt mutatom meg, hogy az ebay-ről vásárolt mikrofon, ami egy kis mobiltelefonhoz fog kapcsolódni, hogyan működik. Egy kis háttérinformáció is lesz a videóba, és közben leteszteljük magát a kis mikrofont. Sokszor találkozom azzal a problémával, hogy megfelelő felszerelés nélkül nem könnyű viszonylag jó minőségű hangrögzítést készíteni. Manapság sokfajta stúdiós felszerelés beszerezhető már amatőr szinten is, de ezek hátránya, hogy súlyos tíz vagy akár százezrekbe kerülhetnek. Ezt nem mindenki engedheti meg magának, főleg ha csak hobbi szinten szeretne hangrögzítéseket készíteni. Ha nem vagyunk vájtfülőek és nem törekszünk a szuper minőségre, akkor jóval olcsóbb megoldás is kínálkozik, főleg ha a már meglévő eszközeinket is adrendbe állítjuk a cél érdekében. Bizonyára sokunknak rezek, csipog és csillingel a zsebében egy okos telefon. Az okos telefonoknak általában már van előlapi és vagy hátlapi kamerája is, ezeknél a kütyüknél a fényképezés és a videókészítés ma már elengedhetetlen követelmény. A videók esetében az is jogos elvárás, hogy hang legyen a videó alatt, tehát helyesen következtethetünk ebből arra, hogy a mobiltelefon hangot is tud felvenni. Ezzel most egy csapásra arra is fényderült, hogy miért van a mobilunkon egy vagy pár apró lyuk, vagy egy szellőzőrács rács. Ott található a beépített mikrofon. Aki vet már fel hanganyagot a telefonjával, azt tudja, hogy bizony nem a legjobb hangzást nyújtja a felvétel. Nekem egy olcsó, egyszerű androidos telefonom van, és ez bizony eléggé iramas minőségben tud felvenni. Nyilván a drága kütyük már sokkal jobbak erre a célra, de aki hozzám hasonlóan nem investál bele a telefonjába mondjuk 200 ezer forintot, annak meg kell elégednie azzal a minőséggel, amit kapott. Mit tehetünk mégis, hogy jobb hangzásunk legyen? A szegény androidos ember Google Play áruházban vásárol, vagy tölt le ingyen, nem igaz? Sok ingyenes app létezik, amit letöltve és telepítve kicsit felturbózhatjuk a telefonunkat. Nincs más dolgunk, mint elszörfőzni a playjáruházba és rákeresni a hangrögzítő címszóval felkínált tartalomra. A találhatok sokassága dőránk pillanatok alatt. Én általában mindig az aphoz tartozó értékelést, véleményeket olvasom el elsőként, mert az elég is sokat elmond arról, hogy mások miket tapasztaltak a programmal kapcsolatban. Az is biztató, hogy adott apot akár több százezren is letöltöttek már, mert én hiszek a nagy számok törvényében. Ennyi ember csak nem téved. Tehát, ha beszereztük a megfelelő appot, akkor már is javítottunk valamit a felvételen, hiszen ezek a programok általában kicsit több pluszt adnak a telefongyári lehetőségeinél. Természetesen még most is messze elmarad a felvétel minősége attól, amire már örömmel rábólinthatnánk, így nem marad más hátra, mint hogy még jobban rásegítsünk, szereznünk kell egy mikrofont. Ez régebben nem volt könnyű eset, mert a mikrofonhoz kellett tápellátás, erősítő és egy bőrönd, amiben az erősítőnket magunkkal cipelhettük. Ma már ez sem jelenthet gondot, hiszen az okos készülékekhez sok neves és non gyártó fejleszt ügyes kiegészítőket. Ebből a sorból természetesen a mikrofonok sem maradhattak ki. Mivel nem akartam túl sokat költeni, ráadásul úgy, hogy az eredmény csak a vásárlás után derül ki, ezért olcsó megoldásban gondolkodtam. Természetesen nem akartam hamisítványokkal foglalkozni, ezért arra gondoltam, hogy olyan terméket keresek, amin az áll, hogy Made in China. Az biztos nem hamis. Ehhez a legmegfelelőbb megoldás az eBay. Nem is csalódtam. A szájton a chiptetős mikrofonok kánoányát fedezhetjük fel, ráadásul a legtöbbet ingyen küldik és összességében 2-3 dollár alatti összegért. Hátránya csak az, hogy kb. 15-30 napot kell várni, mire a pústás becsönget. Ha már nagyon várjuk és azonnal beengedjük, akkor csak egyszer csenget. Kiválasztottam egy chiptetős kondenzátoros mikrofont és már klikkeltem is. Hoppá, mit is jelent az a kifejezés, hogy kondenzátoros mikrofon? A chiptetőt ugye nem kell elmagyaráznom. Na akkor jöjjön egy egyperces mikrofonos gyors talpaló. Hangfelvétel készítése előtt el kell döntenünk, hogy a mikrofonok két nagy családja közül melyikre van szükségünk. A mikrofonok fajtájuk szerint lehetnek dinamikus mikrofonok és kondenzátor mikrofonok. A dinamikus mikrofonokat leginkább élő előadás hangosítására és felvételére használjuk. Jellemzőjük, hogy általában nagyon közelről kell beléjük beszélni, mivel a jelszint a távolság növekedésével drasztikusan csökken. Színpadra ideális megoldás, mert a beszélő hangján túl nem veszi fel az egyéb színpadi zajokat. Ezzel szemben a kondenzátor mikrofon fő jellemzője, hogy remekül használható térmikrofonnak, vagyis egy nagyobb távolságra elhelyezett mikrofon is képes felvenni akár a legkisebb neszeket is. Stúdióban egy asztalra kitett kondenzátor mikrofon, ideális akár több szereplő párbeszédének felvételére is, a magas fokú érzékenysége miatt. Például ének vagy szinkronstúdiókban kizárólag kondenzátor mikrofonokat használnak, mert a beszélőnek vagy énekesnek nem kell így a mikrofont bekapnia ahhoz, hogy a felvétel használható minőségű legyen. Ha egy konferencia előadásunkat szeretnénk rögzíteni, vagy egy riportot akarunk készíteni, vagy csak felolvasnánk egy könyvből, akkor mindenképpen előnyös ha a mikrofont egy ideális helyre tudjuk rögzíteni, például egy csíptetővel az ingünk gallériára vagy gombjuk a fölé. Ehhez a kondenzátor mikrofont ajánlom. Ennyit a gyors talpalóról. Az általam vásárolt csiptetős karaoke, iPhone, Android kondenzátor mikrofon látványosan néz ki, és úgy tűnik, hogy pont azt a célt szolgálja, amire nekem van szükségem. Egy kisméretű, diszkrét mikrofon egy kis gyegdugóval. A termékleírás szerint igen univerzális a termék, ugyanis használható mobiltelefonhoz, kamerához, tablethez, laptophoz, fényképezőgéphez, diktafonhoz, és akár asztali számítógéphez is. A tájékoztató fotók szerint a mikrofonnak nem csak direkt membránja van, hanem több irányú felvételre is alkalmas. A csiptetője ruganyos fémből van, így talán nem törik el olyan hamar, mintha merebb műanyagból készült volna. A 3,5-ös kis típusú jackdugó kúpos baloldal, oldal, jobb oldal, együttestér és mikrofonosztattal szintén megfelel a kívánalmaknak, mármint hogy a telefonomba dugjam. Egy elosztó könnyen megoldható, hogy akár két ember beszélgetése is rögzíthető legyen a csíptetős mikrofonnal. Szóval akkor ennyi bevezető után nézzük meg, hogy mit is hozott a postás. Csiptető mikrofonnál azt érdemes tudni, hogy általában úgy kell fölcsiptetni, hogy az állunk alatt legyen, nyilván hiszen ha ingre tesszük, vagy ha a hölgyek teszik saját kis ruházatukra, tehát az a lényeg, hogy a mikrofon mindig fölfele álljon, és amennyire lehetséges az áll alatt legyen, és persze a zsinort az célszerű ilyenkor eldugni, hogy ne a, ne a ruhán kívül legyen, mert akkor eléggé látványos, hanem hogyha a ruhán belülre tesszük, tehát alulról vesszük föl, akkor sokkal jobban mutat. hogy majd mindjárt ki is fogom próbálni. És bocsánatot kérnék, mert most remeg a kép, mert a kezembe tartom a mobilomat, és most fölraktam a mikrofont, ide megpróbáltam így a az állam alá rakni, az előbb elfelejtettem mondani, hogy erre azért van szükség, mert hogy az Ádám csutkánál képezzük a hangokat, és a rezgések itt a legerősebbek, és a mikrofon, hogyha fölfele néz az állunk felé, akkor pontosan innen kapja a hangot. Most amit hallotok a mobiltelefonban, az a mobilnak a saját felvett hangja, Azért, hogy lássátok, hogy mit csinálok, ezért én egy kamerát is oda tettem, amivel látjátok, hogy a kamerát is használom, de azon nem lesz hang. Most pedig akkor kezdődik a teszt. Ezt a kis jackdugót bedugom, és meglátjuk, hogy mi történik. Hát ha minden jól megy, akkor most már a jackdugón érkező hangot halljátok. Ebből a kis mikrofonból, amit itt meg is pöckölök. Remélem hallatszott, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ennyi volt a teszt. Azt tudjuk leszűrni, hogy ez a mikrofon, ami szinte majdnem ingyen volt. Ingyen küldték és kettő font körüli összegbe került, tehát éppen hogy egy ezres fölé ment. Szerintem megérte az árát, sokkal nagyobb lett a hangerősség a felvételen. Persze még kell vele játszadozni, hogy ne legyenek benne pattogások, és megfelelően elfogadható legyen a hang, de szerintem ezt nyugodt szívvel lehet ajánlani bárkinek. Ennyi pénzért ez tényleg nagyon jó. Infokommunikációs akadálymentesítés Az infokommunikációs akadálymentesítés célcsoportja megoldási lehetőségek. Az infokommunikációs akadálymentesítésről, mint önálló szakterületről Magyarországon 2010 előtt még nemigen lehetett beszélni. Ez a téma szorosan összefüggött az épített környezet akadálymentesítésével és egyéb rokon területekkel elemi rehabilitáció, szociális ismeretek, ergonómia és a többi. Az infokommunikációs akadálymentesítés témáján ma már alapvetően az informatikai és az internetes akadálymentesítést értjük. Egy honlap vagy számítógépes program használata nem csak egy mozgássérült vak vagy siket embernek jelenthet gondot, hanem például annak is, aki csak éppen ismerkedik a technológiával, aki nem rendelkezik a legmodernebb felszereléssel, esetleg mobiltelefonját használja böngészésre, vagy aki csak egyszerűen fáradt és nem tud annyira koncentrálni. Informatikai szempontból akadályozottak. A speciális igényű emberek, a valamilyen szempontból különleges igényű csoportok is hátrányos helyzetűeknek számítanak. Léteznek hétköznapi helyzetek, amikor bárki akadálymentesítésre szorul, mert ideiglenesen fogyatékos lesz. A speciális igényű vagy hátrányos helyzetű felhasználók csoportjainál szempont lehet vizuális, vak, gyengénlátó látó, képernyős munkahelyen munkája során képernyőt használó, színvak, színtévesztő, epilepsziás, monokrómeszközt, rossz kontrasztú képernyőt vagy mobiltelefont használó emberek, auditív, hallássérült, de akár hangszóróval nem rendelkező gépen, hangos helyen vagy egy légterű irodában dolgozó felhasználók, mozgási, mozgássérült, Alzheimer kóros, készsérüléses vagy inhüvegyulladás miatt átmenetileg korlátozott, csak billentyűt vagy csak egeret használó felhasználók, kognitív, értelmileg akadályozott informatika területi járatlan felhasználók, idősek, Gyerekek, más kultúrkörből származó, vagy a honlapnyelvét idegen nyelvként beszélő emberek, technológiai, mobileszközön dolgozók, elavult hardvert használók, különböző régebbi verziójú, vagy nagyon új böngészőt használó emberek, technológiai hátrányban lévők. Speciális igényű személyek. Vakfelhasználók. Képernyőolvasó programot, vagy break kijelzőt használnak. Gond, ha a képi információk nem értelmezhetők szövegesen. Gyengén látó emberek. A jól szerkesztett tábrákat látják, igényük, hogy a betűtípust és a kontrasztot maguk is állíthassák, ami nem minden weblapon működik. Méretezési problémák, ikonok félreérthetősége, a Windows beépített nagyítója megoldás lehet. Színtévesztő és színvak felhasználók. A szintévesztés gyakori rendellenesség, férfiaknál 8%-os, míg a nőknél 0,2%-os az előfordulás. A szintévesztő vagy színvak ember a honlapot más színösszeállításban látja, bizonyos színek összefolynak. Hallásérült emberek az információ írott és hangzó formában is megjelenik. Akadálymentesség szempontjából a hallássérült emberek könnyebb helyzetben vannak. A web főleg szöveges és képi információt tartalmaz, de egyre több a képek mellett az online tévé és rádió. Mozgáskorlátozott felhasználók Valamilyen alternatív kezelőfelülettel használják a számítógépüket, például csak billentyűzetet használ, szájba vehető pálcával dolgozik, lábujjával dolgozik, lábegér, fejegér, az egérrel történő navigálás a menüsor almenüi között problémát okozhat, Térképnagyítás nem megoldható. Értelmi fogyatékos. Ez a legnehezebb feladat, a logikus ikon elhelyezés, az egységes nyelvhasználat segíti az akadálymentességet. Legutoljára, de nem utolsó sorban, a tanulásban akadályozott emberek. A videó előadás feliratozása Hangalámondásos videóelőadásunk készítésekor gondolnunk kell azokra a felhasználókra is, akik speciális igényen rendelkeznek, például látásukban vagy hallásukban korlátozottak, de ez vonatkozhat olyanokra is, akik a nyelvi korlátok miatt nem értik a videóban elhangzott szöveget. A videóink feliratozással történő akadálymentesítése Segítséget nyújthat ezeknek a felhasználóknak. Mivel a videós előadásunkhoz korlátlan mennyiségű feliratot is csatolhatunk, így videóinkat nagy mértékben nemzetközi esíthetjük is, de speciális narrációs feliratokat is készíthetünk, például a látáskorlátozottaknak, akik a saját gépükön működő felolvasó szoftver használatával, a videó elindításával egy időben a kiegészítő feliratot is elindítva, olyan többletinformációhoz juthatnak, ami a látófelhasználóknak a képernyőn egyértelmű. Ezeknek a speciális kiegészítő feliratoknak az elkészítése látóként nem egyszerű feladat, hiszen a felirat készítőjének ebben az esetben nem az elhangzó szöveget kell feliratoznia, hanem a képernyőn látható képet kell leírnia, hogy a látásában korlátozott felhasználó a hanganyag mellett megérthesse, megismerhesse a videó képanyagát. Ez hasonló, mint amikor egy színházi előadást audionarrációval közvetítenek, így a látásukban korlátozottak, a párbeszédek mellett megismerhetik a szereplők kinézetét, ruháik színeit, a színpadon való mozgásuk irányát, arckifejezésük, gesztusaik, mozdulataik, valamint a díszletek körülírásával élvezhetőbbé válik számukra az előadás. Az audio narrációnak, és vagy egy film kiegészítő feliratának az elkészítéséhez nagyobb gyakorlat szükséges, mint egy hangzóanyag lefordítása és feliratozása esetében. Példa feladatunk esetében most csak arra vállalkozunk, hogy a videóban elhangzó szöveget feliratozzuk és időzítjük a feliratot a hanganyaghoz. Ez a siket felhasználóknak nyújt segítséget, hiszen ők némán, azaz hang nélkül tudják nézni a videót. Mivel egy videó előadásról van szó, nagy szerepe van az elhangzó szövegnek, ezért ha a hangzóanyag nem hallható, akkor az illusztrált videó önmagában nem nyújt elégséges megoldást a hallásukban korlátozottaknak. A feliratozással ez a hiány teljességgel pótolható. Egy videó feliratozásához és a felirat időzítéséhez több fizetős és ingyenes program is elérhető, de az online közösségi médiában elhelyezett, megosztott videók feliratozásához célszerű egy könnyen kezelhető, online felületet választanunk. Az online feliratozáshoz maga a YouTube is kifejlesztett egy felületet, de a példafeladatunk esetében egy mára már kiforrott felületet javaslunk, ami az amara.org. Mindenféle regisztráció nélkül is azonnal hozzáláthatunk egy rövidebb videó feliratozásához, de ez esetben egy menetben kell elkészítenünk a feliratot, mert ha nem vagyunk regisztrált belépve, akkor nem tudjuk a félbehagyott munkamenetet menteni, hogy később folytathassuk. Ezért célszerű a rövid regisztrációt elvégezni. Feliratozási munkáink így egybegyűjthetők, és bármikor folytathatók a megkezdett projektjeink. Az amara.org felülete annyira népszerű, hogy számos nyelvre lefordították a kezelő felületet így magyar nyelvre is át tudunk váltani. A regisztrált adatainkkal jelentkezzünk be. Amennyiben van már érvényes regisztrációnk, de elfelejtettük a belépési adatainkat, kérhetünk cserét. Ha a regisztrációkor megadott e-mail címünket adjuk meg, a rendszer azonnal elküldi nekünk az aktiválási linket a levelező fiókunkba, amire rákattintva már is átkerülünk a jelszót adminisztráló felületre, ahol új jelszót adhatunk meg. Az új jelszó elfogadása után már be is tudunk lépni a felületre. A sikeres belépés után a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a felhasználó nevünk, és alapbeállításként a képernyőnkön megjelennek az eddig feliratozott videóink bélyek képei. Lehetőségünk van listázni olyan videós tartalmakat is, amelyeket mások töltöttek fel a YouTube-ra, és egy algoritmus a saját eddigi tartalmainkkal összevetve feliratozásra felkinál számunkra. Amennyiben a saját videóink linkre kattintunk, akkor ismét a saját munkáink listája jelenik meg. Ha szeretnénk elkezdeni a munkát, akkor másoljuk ki a feliratozandó videó linkjét, majd az Add nyomógombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg a videó URL mezőbe beillesztve. Ezután válasszuk ki a feliratozandó videó hangjának nyelvét. Mivel magyar nyelvű a videó, így a magyar nyelvet kell kiválasztanunk. Ha megtörtént a kiválasztás, akkor kattintsunk az Add to Amara Public nyomógombra. Ekkor a képe megjelenik a képernyőnkön. Az Add Edit Subtitles feliratú nyomógombra kattintva kezdhetjük a munkát. Az esetlegesen már meglévő felirat mellé feltölthetünk, vagy hozzáadhatunk más nyelvű feliratot is. Ha már például rendelkezünk magyar nyelvű felirattal, és szeretnénk más nyelvű feliratot is készíteni, akkor válasszuk ki az új felirat nyelvét. A rendszer nem enged olyan nyelvet kiválasztani, amilyen nyelven már rendelkezik felirattal a videónk. Példánkban így újabb magyar nyelvű feliratot nem tudunk kiválasztani. Ez akkor okozhat némi problémát, ha a teljes felirat mellé szeretnénk esetleg kiegészítő feliratot is elkészíteni. Ekkor célszerű más nyelvet választani, majd a kiegészítő felirat elkészültével azt letölthetjük a gépünkre, és akkor nevezzük át az automatikusan generált fájnevet. Mivel a text-típusú feliratfájlon belül a rendszer nem helyez el nyelvi jelzést, így nem okoz zavart ez a kis turpisság. A több nyelvűség jegyében válasszunk magunknak egy másik nyelvet, amin szeretnénk az újabb feliratot elkészíteni. A hozzáadás nyomógombra való kattintással betöltődik a szerkesztőfelület. A képernyő ekkor háromosztatú. Bal oldalon megjelenik az eredeti első feliratunk szövege az időzítési adatokkal, felette a kezelő billentyűk magyarázata található. A képernyő középső oszlopában megjelenik a feliratozandó videó, alatta az időzített felirat szerkesztővel. A jobb oldali oszlopban a három pontból álló munkamenet nyomógombjai találhatók. Az első lépésben a fordítás szövegét szerkeszthetjük meg, a második lépésben igazíthatjuk a szinkronizálási időpontokat, a harmadik menetben a kész munkát ellenőrizhetjük és véglegesíthetjük. Munkaközben a jobb felső sarokban a vázlatmentése nyomógombra való kattintással folyamatosan menthetjük a munkánkat, hogy egy esetleges áramkimaradás esetén az addig elvégzett munka ne vesszen kárba. Amennyiben olyan videót szeretnénk feliratozni, amihez eddig még nem készült felirat, akkor a kezdeti lépések hasonlóak az előzőekben ismertetett A felirat elkészítéséhez célszerű a videóban elhangzó elmondott, felolvasott szöveg leiratát egy jegyzettömben megnyitni, hogy onnan tudjuk egy képernyőváltással kimásolgatni a mondatokat, és ne kelljen az egészet újra begépelni az aktuális részhez. Mivel a HD világ előtt a 4-3-as képarány volt jellemző a videókra, ezért a feliratozó felület sorban maximum 42 karakter használatát javasolja alapértelmezetként. A mai 169es HD és Full HD felbontásoknál viszont a 70 karakter per sor is kifér a videó alatt egy sorban. Így nyugodtan használhatunk 70 karakteres hosszúságú sorokat az ezekkel a képarányokkal készült videóknál. A szerkesztéskor a 42 karakter elérésénél a képernyő megtöri ugyan a sort a szerkesztő felületen, de a véglegesített videónál a YouTube felületén a 70 karakter hosszú sor még sorban kerül kivetítésre. Az első sor beszúrása után válik aktívvá a szinkronizálás megkezdése nevű nyomógomb, amire kattintva megkezdhetjük az érdemi munkát. Elindítva a videó lejátszását, meghallgathatjuk a szöveget, bevezető, ahová a feliratunkat az egérrel odahúzhatjuk, szinkronizálhatjuk. Ha véletlenül rossz feliratot illesztettünk be az adott részhez, a lejátszási listához, ezt könnyen korrigálhatjuk azzal, hogy az adott felirat részt átcseréljük. Ezután az egérrel a videó idővonalát előre húzva ugorhatunk pár másodpercet vissza a videóban, majd azt ismételten elindítva újra meghallgathatjuk, időzíthetjük bevezető a már korrigált feliratot. Amikor a hangzóanyagban véget ér a kimondott mondat, akkor állítsuk meg a videót, és a feliratsáv végét egérrel húzzuk a kurzorhoz, bevezető a lejátszási listához. Majd folytathatjuk a következő mondattal. James Holding a kriminovellista összes. A videók feliratozása elég hosszadalmas feladat, mert kell egy kis gyakorlás, míg rutinszerűvé válik a munka, de tudnunk kell, hogy a kellő gyakorlat megszerzése után is, például egy 10 perces előadás videó feliratozása eltarthat akár másfél óráig is. Ezért is célszerű regisztráltakként a felületre lépnünk, hogy a munkát bármikor félbehagyhassuk, majd egy későbbi időpontban, másik napon onnan folytathassuk a feliratozást, ahol abba hagytuk előzőleg. Szerkesztés közben ne felejtsük el folyamatosan menteni a munkánkat. Ha félbehagynánk a munkát, akkor mentés után nyugodtan kiléphetünk az exitre való kattintással. Ekkor a képernyünkön ismét megjelenik a videóképe, és a feliratnál megjelenik az Incomplete Subtitles felirat, ami arról tájékoztat bennünket, hogy van egy félbehagyott munkánk. Amennyiben átlépünk az előzőleg szerkesztett másik videónkhoz, a feliratozott munkáink listájából, akkor láthatjuk, hogy ott a magyar nyelvű feliratnál a Completed Subtitles felirat jelzi, hogy a magyar nyelvű felirattal végeztünk, ellenőriztük a szinkronizálást, és a feliratot közzé is tettük a videónk alatt, míg a csenyelvű felirat még nincs elkészítve. Amennyiben a magyar nyelvű feliratra kattintunk, akkor egy listában megtekinthetjük a munkánk eredményét. Visszalépve az alapfelületre, a rendelkezésre álló feliratainkat többféle formátumban le is tudjuk tölteni a számítógépünkre. A legtöbb videólejátszó program és videó megosztó felület feliratfájként az SRT fájkiterjesztést részesíti előnyben, ezért célszerű nekünk is ebben az SRT formátumban letöltenünk a feliratfájlunkat. Ha a nyitjuk meg a feliratot, akkor láthatjuk a textfájban elhelyezett számozott és időzített feliratokat. Amennyiben esetleges hibát, elírást, elütést vagy szinkronizálási hibát vettünk észre a letöltött feliratban, akkor az amara felületén kiavíthatjuk a hibát és a fájl újbóli letöltésével már a végleges verziót menthetjük le a számítógépünkre. A videókat és a feliratukat célszerű ugyanabban a mappában, ugyanolyan fáj névvel elhelyezni, hogy a videolejátszó program automatikusan betölthesse a videó elindításakor a hozzátartozó feliratot. Ha több nyelvű felirataink is vannak, akkor célszerű azokat országkóddal elnevezni. Ez esetben a lejátszó programnál az aktuális feliratnyelvű feliratfájt kell betallózni a videó lejátszásakor. A videó megosztó felületeken a videók alá betöltött többnyelvű feliratainknál a lejátszás elindításakor a felhasználó tudja kiválasztani az általa kíván nyelvű feliratot.